які вже давно вийшли з моди. Для чого? Один задум виник. Ще трохи з цією ідеєю походжу, коли остаточно визріє, розкажу. На прощання Галя здивувала несподіваним повідомленням, звернувшись до продавця. Світлана, я журналіст. Готую репортаж про ринки секонд-хенду. Чи дозволите, щоб у вас тут завтра попрацював наш фотокореспондент? А я маю до вас кілька запитань. Я так і знала. Ірина зробила продавцеві прощальний пау у повітрі, Доганяй Галю. А ти що скажеш, Луїзу? Вони йшли до машини, залишивши подругу домовлятися про інтерв'ю. У мене теж одна ідея виникла. Уяви, знімаємо сюжет. Я одягаюся у подібній крамниці лише на сто гривень. Який жах, спостерігають за мною телеглядачі, ті, що естети і сноби але канал не перемикають. Цікаво ж, що з того вийде. А потім йду в дорогий бутик і запаковуюсь там на п'ять тисяч зелених. Яке неподобство, яке марнотратство коментують перед телеекранами пересічні пенсіонери. Але теж з цікавістю дивляться, як хтось гроші на вітер викидає. У фіналі демонструю два варіанти. Порівняйте, мовляв. Жодних коментарів, просто можливість порівняти і з'ясувати, чи є разюча відмінність. Мій дешевий комплект буде не гіршим за дорогий, а може і привабливішим. Наочно доведу глядачам, що стиль – це перш за все ідея і свобода від стереотипів, а не наявність грошей. З грошима хіба повна нездара виглядатиме сіро. Хто тут щось має проти сірого – нас догнала подруг Галя, сіра миша, як на сьогодні ховаючи у шкіряну сумочку на поясі записник з номером Світланиного телефону. То були б не ви, якби пішли на справу просто, як жінки. Завжди про роботу думають, трудоголіки нещасні, пробурготіла Ірина. Добре, набирайтеся вражень. Тепер до Кузьмівни. Кузьмівна, господиня магазину, Уздовж якого на кронштейнах висіли сорочки, спідниці, куртки, пальта, а посеред зали стояло кілька дитячих манежиків, заповнених торбами і ременями. У мене товар класу Люкс, з почуттям власної гідності повідомила Кузьмівна. Допомогти, пані Ірино? Дякую, відмовилася Ірина і кілком голови, як головнокомандувач операції, дала напрямок пошуку. Сама теж направилася до вішаків. Побачила щось, озернулася до дівчат. Луїзо, спочатку тут подивися. Луїза слухняно пішла уздовж Кронштейну, перебираючи речі. У її руках опинилася пишна спідничка до коліна з білим графічним малюнком на чорному тлі. Немов вирізані з паперу силуети дерев, коней, карет і панянок у сукнях та кринолінах. Тридцять восьмий розмір мій. Це з дорогих речей, невідомо звідки виникла поруч Кузьмівна, 45 гривень коштує. Через три години, що пролетіли як одна, подруги сиділи у кав'ярні і ділилися враженнями цього дивного дня. По дорогих бутиках, всупереч попередніх планів, вирішили пройтися іншим разом. Для чого ліпити весь сир в один вареник? Дві останні години Магда просиділа в машині з книжкою в руках. Краще б я книдлі за той час зробила. Книдлі – страва схожа на галушки, з картоплі, борошна, часом ще й з сиру. Чекала б вас удома, з обідом, беззлобно бубоніла вона. Із запланованого нічого здійснити не вдалося, окрім купівлі спіднички для Луїзи. Ішли за одним, а знайшли інше – і дуже з тих несподіванок втішалися. «Правильний шопінг, спонтанний шопінг!» – розмірковувала у голосі Ірина. «Що може бути приємнішим від неочікуваної покупки? Краще не витрачати час у марних пошуках запланованого, а придбати річ, яка несподівано припала до душі. Ніхто й не сперечався. Ірина накупила оберемок речей та заготовки для одягу та інтер'єрів,